بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله و به نستعين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونصلي على هذا النبي الكريم Sayyid al-Mursali Wa ala abihi wa sahbihi ajma'i Ammada Ayyuhal mu'minun Ittaq Allah Uusikum wa iyaaya Bitaq Allah Fakad faazal mutakum Muslimin dan muslimat Mudah mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi asraka rajulun ala nafsihi falamma hadara qulm aw sadani faqala iza ana fa ahriquni ثم اتحقوني ثم اذروني في البحر فوالله لان قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا ففعلوا ذلك به فقال للارض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب أو مخافتك فغفر له بذلك أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري Muslim, an Nasai dan ibnu Majah. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi saw bersabda, kata Nabi ada seorang lelaki, dia ni adalah satu orang yang banyak berdosa pada dirinya sendiri. Nabi cerita macam tu. Nabi kata ada satu orang lelaki dia ni banyak buat dosa. Falamma hadarahu al-maut, apabila dia dekat nak mati. Apabila dia dalam keadaan dekat dengan sakratul maut, dalam keadaan dia makin dekat dengan nak mati, ausabani. Dia pesan kepada anak dia. Faqala kata lelaki itu iza amuttu fa ahriquni. Dia kata kalau aku mati sejak lagi, kalau ayah mati sejak lagi, dia kata bakar mayak ayah. Ni. Dia satu orang lelaki-lelaki yang dia sendiri tahu kata dia ada dosa banyak. Oleh kerana dia rasa dosa dia kelapa punya banyak, kalau dia mati pun nak kena bakar dalam neraka, jadi lebih baik bila dia mati saja ya bakar siap-siap mayat. dia maka dia bagi tahu kepada anak dia dia kata iza anamtu apabila bapak mati fa ahriquni kamu bakar saja mayat bapak yang banyak dosa summat haquni lepas tu tulang-tulang belulang bapak ni kamu katok-katok bagi hancur bah summa azruni fil bahri kemudian debu-debu Mayat baqah yang kamu bakar dan tulang-tulang yang kamu katak-katak hancur ni, debu-debu ni semua kamu beperanjuk dalam airlah. Fa wallahi la inqadara <tik> alayya rabbi la yu'azzibanni azaban. Dia kata demi Allah. Memandangkan dosa aku ni terlampau punya banyak, dia kata Tuhan aku pasti akan azab aku dengan azab yang cukup terburuk pun kita kalau kita ni orang yang ada buat dosa. Kalaulah kita tak rasa kita berdosa, dekatlah mati kita tak ada. pun macam tu. Mungkin masa kita sehat mungkin masa kita tengah dua elok ni kita tak rasa kita ada dosa. Kita nampak orang berdosa. Tapi kita ni nama kata manusia bila dekat nak mati, Tuhan mesti bagi tahu kat kita, kita ni orang berdosa ke tak ada. Tidak ada Allah bagi tahu pada saat-saat yang cukup-cukup terakhir. Bila malaikat naik duduk sebelah kiri, kita pakai serba hitam. Kita tahu dah. kata kita ni nak jumpa masalah. Tak lagi. Ataupun semasa kita dekat nak sampai dengan sakaratul maut. Masa tu Allah subhanahu wa ta'ala nampak balik kepada mata kita. Mana-mana benda yang kita buat yang sebenarnya salah. Di sisi orang maka demikianlah hal berlaku kepada laki-laki ini, laki-laki yang Nabi SAW cerita dekat sahabat-sahabat dia Nabi kata ada satu orang laki-laki dia ni banyak sungguh dosa dia bila dia dekat nak mati dia sampai pesan dekat anak dia, Kerana dia ingat balik dosa dia yang begitu punya banyak dia pesan ke anak dia. Dia kata izah anamutu apabila bapak mati faahariku ni. Kamu baca saja mayat bapa ni, semua hakuni kemudian kamu hancur hancurkan tulang-tulang bapa ni, semua azruni fil bahari. Kamu fi pipah nyukbang debu-debun ni semua dalam laut. Sebab apa? Pasti tak ada guna. Dia kata, aku orang banyak dosa. Kalau sekiranya tak dibakar mayat aku pun, dia kata, isu Allah baik. Allah akan bakar aku syurga saja. <tik> kata dia, Allah akan azab aku dengan azab yang tak ada orang akan kena azab seumpama azab yang Allah nak kena kat aku ni. Aku pasti akan kena azab paling teruk. Tak ada manusia akan kena azab teruk yang aku nak kena misalnya dia katakan anak dia macam faqalu zalika bi anak ni pun bila dah bapak suruh dia buat macam nempak dia suruh bila pak dia mati dia bakar mayat pak dia dia katak katak tulang nak masih tinggal ni semua jadi debu tepi peranjuk lalayalam faqala lil ardh kata nabi SAW, Allah berfirman kepada bumi dia hari kiamat itu dan lepas kiamat, dah dibangkitkan semula manusia di padang masyarakat dan sebagainya. Pada masa itu, faqala ardi Allah berfirman kepada bumi. Allah kata, Allah kata dekat bumi, Wahai bumi, bagi terbit balik apa yang kamu ambil simpan dalam perut kamu. Maksudnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala suruh bumi luah balik keluar. Kawan hak tadi ni. Gawal hak buat banyak dosa, kemudian sebelum mati dia berasa menyesal, dia berasa insaf, dia berasa dia kena bertawabat, dia akan dosa dia. Ha? Sampai dia tunjuk keinsapan dia tu sampai pesan dekat anak dia suruh buat macam yang disebutkan tadi. Manusia ni Allah kata dekat bumi, wahai bumi, keluarkan balik orang hak tadi ni. Faizah huwa qain, apabila dia diterbit keluar balik daripada bumi, bakit berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala faqal lahu maka dikatakan kepada lelaki laki ini tadi ma hamalata ma sana'ta tuhan kata apa yang menyebabkan kamu sampai lagu tu kamu pesan tinggal dekat anak kamu dulu tuhan tanya dia di padang masyar itu tuhan kata apa yang menyebabkan kamu ni sampai pesan dekat anak kalau mati suruh bakar mayat kalau mati suruh katok-katok tulang hak lu ni kalau mati itu ni, katok semua jadi debu, pipa ranyut dan leluh. Pasal apa kamu sampai peringkat tu? Sampai peringkat sanggup suruh anak buat macam tu kat mayat kamu. Tuhan tanya ni. Kau Jawab orang ni. Dia kata, khasyiatuka ya Rabbi. Dia kata, aku takut kepada kamu, wahai Tuhan. Aku ni bila aku muhasabah balik, aku jadi takut ke Tuhan. Bila aku duduk sorang-sorang, aku renung balik. Ni hak aku duk buat ni betul ke tak betul? Aku ingat-ingat balik hak aku duk buat ni kena tak kena ni. Aku ingat-ingat balik tindakan aku ni betul ke tak betul? Tepat tak tepat mengikut perintah ugama ni hak aku duk buat. Bila aku muhasabah, bila aku semak-semak balik, bila aku cek-cek balik, oh nampak aku banyak masalah. Bila aku muhasabah diri aku balik, bila aku tengok-tengok balik, bawa banyak dosa yang dah aku buat sebenarnya. Maka timbul rasa takut aku kepada kamu, Ya Allah. Maka dengan kerana itu, aku suruh anak aku buat macam yang disebutkan. Aku. Dia kata, Kata hadis itu, maka Allah SWT mengampun dosa dia kerana takutnya dia kepada Allah Muslim dan Muslimat yang dirahmati Allah. Lihat itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai Al dan Ibnu Majah. Muslim dan Muslimat yang dirahmati Allah. Selihat. Ada manusia yang bila dia buat salah dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tidak ampunin, tidak ada manusia begitu. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Junudub R.A. كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك atau kama hadis sahih riwayat imam muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata ada satu orang lelaki Nabi kata dalam hadis tu an rajulan qala ada satu orang lelaki dia hidup jaga, dia duk kata dia kata, wallahi la yarfirullahu li fulal. Dia kata, demi Allah. Dia ni, Tuhan tak ada nak ampun dia. Jahat dia ni. Ada orang kata macam tu. Dia marah dekat satu orang. Dia benci dekat satu orang. Dia meluat dekat satu orang. Maka dia kata seorang yang dia benci, yang dia marah, yang dia meluat ni. Dia kata sampai macam tu. Dia kata wallahi dia kata demi Allah la yaghfirullah li fulan demi Allah dia ni Tuhan tak akan ampunkan dia Dia bercakap tu cakap nak buang geram Dia tak tahu cakap dia tu salah di sisi agama Nabi SAW cerita benda ni kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kata anna rajulan qala. Ada satu orang lelaki, sesungguhnya dia ni ada kata. Dia kata la wallahi la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, dia ni Tuhan tak akan ampunkan dia sekali kali. Nabi kata wa inna Allah ta'ala qala. Sedangkan Tuhan kata macam hmm. lain. Nabi kata Tuhan kata man zal ladzi yata'alla 'alayya an la Nabi kata siapa dia ni yang sampai berani bersumpah guna nama aku bahawa Allah bahawa aku tidak akan ampun dia ni Nabi kata Allah Subhanahu wa Taala kata, manzal yang ia tealla عليا, sapa dia ni? Dia ni sapa? Yang sampai berani dok kata Tuhan tak akan ampun orang ni? Dia ni sapa? Dia tahan. Tuhan. Tuhan kata lagi. Fa ini kabagfir tu difulan. Tuhan kata sesungguhnya dia ni, aku dah ampunkan dia dia ni orang yang buat salah ni dia dah minta ampun dekat aku aku dah ampun dia dia ni hak sorang ni siapa dia ni yang hidup pandai-pandai kata Allah tak akan ampun dosa orang hang siapa Tuhan kata fa ini pada cover tulipulan sesungguhnya dosa orang tadi ini aku dah ampun dah pun Tuhan kata wah ahbab tu dan aku menceia-ceiakan amalan dia ni orang yang kata aku tak mau ampun dosa orang hadis itu hadis fahim riwayat Imam Muhyidin Muslimin dan lah, Muslimah yang dirahmati Allah sekalian kita tuan-tuan kita kena ikut quran dengan hadis nabi Kita tidak boleh ikut perasaan sebarang taktsiran sebarang gurayan yang menyimpang daripada quran dan hadis nabi itu taktsiran akal taktsiran akal ditolak dalam agama apapun mesti merujuk kepada quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat dalam Quran menyatakan tidak ada manusia yang buat salah, yang minta ampun, yang Allah tak nak ampun dosa. Hata kita tengok kepada Qih Wahsy banyak kali saya sebut benda ni. Wahsy satu orang yang bertanggungjawab melembing Sayyidina Hamzah di dalam perang ukuran. <tuh> Masa wahsi lembing Sayyidina Hamzah, semua orang kutuk dia, kecam dia, keji dia, kata macam-macam dekat dia. Tentang tengok apa kesudahan wahsi. Wahsi akhirnya masih Islam. Kalau sekiranya wahsi ini, orang masih nak marah dia lagi, masih nak kata ke dia lagi, masih nak musnahkan wahsi lagi, ini orang tidak boleh terima apa yang Allah SWT kata dalam Quran. Maka di dalam hadis ni Nabi SAW sebut dengan jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala murah dekat orang yang dia bercakap seolah-olah dia tuhan. Dia tahu orang ni nak masuk neraka, orang ni masuk syurga, dia ni tak akan dapat pengampunan Tuhan dan sebagainya, dia bercakap lebih pada Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri orang yang buat salah, Allah Subhanahu wa taala sedia mengampunkan dosa orang yang buat salah. Bahkan al-hadis ni lebih teruk lagi dia kata fa inni qad ghasartu li Tuhan kata sesungguhnya aku dah ampun dah dosa awak tu wa ahbattu amala sebaliknya amalan kamu ni hat kau bercakap kata aku tak mau ampun dosa orang ni amalan kamu aku sia-sia Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim ...muslimin dan muslimah yang dirahmati Apa yang kita nak beritahu ialah Islam ini agama rahmat. Bila kita bercakap tentang Islam, kita kena bagi tahu dekat orang ramai bahawa dalam Islam rahmat Allah ditunggu kita. Dan kita tak boleh bercakap dekat orang nak tutup orang daripada mengharapkan rahmat Tuhan. Tak boleh. Kita bercakap dekat orang, kita mesti bercakap nak mengajak orang kembali kepada rahmat Allah. Malang yang untuk menerima belah kesian Allah. Dan Allah SWT memang nak limpahkan rahmatnya kepada siapa-siapa saja. Selagi mana orang tu nak mencari rahmatnya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat rahmat Allah SWT. Dan kita tak masuk dalam golongan yang tidak menghargai rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan mukadimah itu manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Yas dan Jili 4. Eh, tafsir Nurul Yas Jili 4 muka surat 16. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min muka surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila Maka kaita akan engkau lihat wahai Muhammad kepada segala mereka yang lawan bantah pada segala ayat Quran itu? Dalam ayat ini, Tuhan maksudkan kita semua ada Tuhan nak suruh kita tengok adanya manusia yang dia tak pedas. Rupa-rupanya Ubah dia bantah ayatnya. Dia berasa macam dia ikut ayat Quran. Rupa-rupanya perbuatan dia menyalahi perintah dalam dalam ayat Quran. Oh ini takut. Maka Allah kata, Alam sara'ilal ladhina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Tidakkah engkau lihat, wahai Muhammad, kepada mereka yang lawan bantah ayat-ayat Quran? Betapa dipalingkan mereka itu daripada iman dengan keesaan dan kekuasaan bagi Allah semata-mata. Mereka ni seolah-olah tak nampak kata Tuhan ni berkuasa. <tuh> dia bercakap ni pun lepah mulut. Dia tak berasa kata Allah subhanahu wa ta'ala dengar apa yang dia kata. ما ينطق من قول الا لديه رقيب عتيد Tuhan kata tidak ada satu benda yang kamu lepas terbeik keluar daripada mulut kamu melainkan dicatat oleh raqib dan atid Terbeik aja di mulut kita malaikat tulis Kalau hak kita kata tu betul mujur Tapi kalau hak kita kata tu tak betul ataupun tak tahu betul tak betul tapi kita kata siapa kita akan terima pada dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan benda ni. Kata dia sedangkan ada dalil yang mewajib atas beriman tu. Sedangkan kita ni tak dapat tidak. Tak ada pilihan. Melainkan kena beriman dengan Tuhan. Tak ada pilihan. Kita ni pun Tuhan buat. Udara hak kita tu sedut ni pun Tuhan buat. Tuhan izin kita sedut udara ni. Tuhan izin. Johan bagi dekat kita kesihatan. Esok dia boleh ambil balik. Esok bukan nanti minggu depan bukan nanti bulan depan. Esok sah lagi dia boleh ambil balik. Luar di tempat kerja saya ni. Baru tadi aja. Ya. Balik pada hospital balik-balik main pucat muka. Itu eh, pasal apa? Baru disahkan kena lukemia. Oh dia Allah Subhanahu wa taala tu ha mahu Umur baru 40 lebih sikit-sikit gitu aja. Doi ha ng duk, duk rasa badan tu duk kese duk kencing duk nampak duk haloi gitu. Makan makan tapi duk jadi nampak aku duk serah pulo Kata tadi baru disahkan kena leukemia. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Kalau doktor bagi berisau kata, Minta maaf, saya terpaksa habak pering-perang. Tolong, tolong. tambah. dan sebenarnya. Tak cuak dah. Kita dengar banyak itu tak cuak dah. Dia habak pula, dia kata, Cik, Cik, Sop, kena leukemia. Tuan-tuan, leukemia. Tuan-tuan, macam cancer. Kalau nak baik ni, dengan izin Allah. Cerita berubat ni, tak tahu. Kalau nak baik ni memang dengan izin Allah saja Tuhan nak bagi dia baik. Kalau dia baik setelah disahkan di kimia, kalau dia baik maknanya kata Tuhan saja nak bagi kebaikan kepada dia. Dia tak boleh jadi orang jahatlah dah Sampai dah guru orang boleh kata Muslimin la muslimat yang dirahmati Allah bila Allah bagi mak <tele> ketihatan, kita boleh hidup, boleh duduk seduk nafas kita boleh makan minum, kita boleh buat macam-macam ni. Allah bagi. Allah bagi maknanya Allah boleh ambil balik. Begitu. Firman Allah, Al-lazina kazzabu bin kita, wa bima arsalna bihi rusuluna, wa bima arsalna bihi rusuluna, fatawfa ya'lamu. Bermula segala yang dusta dengan kitab Quran. Dan dengan barang yang kami suruh dengannya akan segala rasul kami daripada tauhid Allah. Dan daripada bangkit hari kiamat dengan roh dan jasad, Maka lagi ketahui mereka itu akan seksa dusta mereka itu di akhirat dengan neraka. Yang ini kapiak-kapiak meka. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ni Dia kata orang yang macam mana ni yang akan ditutupi. Yang, yang dianggap sebagai melawan ayat Allah ni orang macam mana? Dia kata yang pertama ialah orang yang tak percaya Quran. Tak percaya Quran ni tuan-tuan. Bukan nak ambil Quran 30 juzuk lempar baru kata tak percaya Quran. Bukan nak nanti tolak satu juzuk Quran baru dianggap tak percaya Quran. Bukan nak nanti tolak satu surah baru nak dianggap tak percaya Quran. Kalau kita tolak satu ayat, kita tolak satu perkataan, kita tolak satu huruf. Dalam keadaan kita beri'tiqat mengatakan ni huruf ni huruf Quran. Tapi aku tak mahu. Tapi aku Jadi yang kata hukum akidah bila dalam Islam ni macam tu. Tak boleh tolak. Quran ni tak boleh tolak. Semua ayat yang ada dalam Quran ni tak boleh tolak. Daripada ayat yang menyentuh tentang soal hukum hudud yang hebat tu, sampailah kepada ayat yang kecil-kecil suruh kita berakhlak mulia. Semua tu kita kena ambil kita tak boleh nak ambil ayat tentang nikah kahwin saja untuk kita beriman kita nak tolak ayat lain kita tak boleh nak ambil ayat tentang soal hukum hudud saja untuk nak kata kita beriman dengan Quran kita tolak ayat lain kita tak boleh nak terima ayat tentang nak perbaik diri soal akhlak saja kita tolak ayat lain baru dikata kita beriman yang kata beriman ni dia terima semua hak ada dalam Quran lah ...muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Kita dalam masyarakat kita ni ambil secara juz'iyah. Ambil juz'u-juz'u. Bila bercakap tentang soal mu'amalat ni bercakap tentang soal kita kena jauh daripada riba dan sebagainya. Berdegak-degak bila bercakap. Tengok tak semayang sebuah. Ada macam ni macam ni tengok dari segi jaga soal semai yang fosar dan sebagainya cukup punya cantik bila ramai baca ayat tentang hudud dia tahu apa tak. Adol. Dia ni lebih tahu bocok tanah tu, lebih tahu bocok tanah kita sama. Islam Allah kata udhulu fi silmik. Dia kata masuklah kamu dalam Islam ini semua kan. Kita bercakap tentang soal-soal yang yang Allah suruh dalam masa yang sama kita menentang juga benda yang Allah buruk tak marah macam itu. Maka Nabi Muhammad SAW dia bila bawa Islam, dia bawa Islam dalam bentuk yang syumul macam tu. Kalau kamu kata kamu nak ikut Islam, Islam bukan sahaja soal semayang. Islam bukan sahaja soal kena buat hadith. Islam bukan sahaja soal berjihad. Islam, Islam di semua sekali. Perangaihan kena elok. Perangaih elok di Islam. Nabi kata. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Ini ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak dak tolak. Satu ayat pun dia tak tolak, satu perkataan dalam Quran pun dia tidak tolak, satu huruf dalam Quran pun dia tidak tolak. Maka ini yang dikatakan beriman dengan Quran, beriman dengan kitab Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang akan kena azab Jahannam juga ialah orang yang tidak mau beriman dengan tauhid Allah. Dia tak mau nak terima kata Allah itu Dia tak boleh terima. Dia nak syirik juga Allah dengan benda lain. Dan juga dia kata dia tak mau beriman dengan soal bangkit pada hari kiamat dengan roh dan jasad. Dia tak mau terima. Dia kata kita dah mati, dah hancur dah apa macam mana nak bangkit entuk di mana masa? Tak ada dah segala. Dia tak boleh terima benda tu ada orang-orang yang macam itu. Allah Subhanahu wa taala ilal aghlal fi a'naqihim wasalasil. Ketika belenggu pada segala leher mereka itu dan rantai-rantai pada segala kaki mereka itu orang-orang ini -orang di hari akhirat itu bila depa ni ke neraka masuk neraka dalam keadaan kena belenggu belenggu kaki belenggu tangan belenggu belenggu tengkuk kena belenggu dengan rantai-rantai besi diheret mereka ini ke dalam neraka Tuan, Yang kata tuhan azab dia tak ada contoh dalam dunia tak ada contoh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bila dia tuan azab, azab dia ni tak ada contoh banding. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia sediakan azab di neraka, azab Allah ni tak ada contoh nak cerita dalam dunia ni. Tak ada satu manusia yang buat azab se sehebat, sederuk, sedahsyat azab yang disediakan Allah di neraka. Tak ada. Tak ada contoh. Begitu. Firman Allah, yushabuna fil fil hamim amin tolong dalam pembetih dia salah kitab bukan, <coughs> bukan jahim dia dia tertukar kitab yushabu fil hamim alif lam ha mim yamin al hamim dia tulis di situ yushabu na fil jahim huh? tolong kau betih al jahim ganti dengan al amin alif lam ha ha kecil dulu ha mim yamin Yus habu nafil hamim, Ditarik mereka itu dengan rantai belenggu itu pada dalam ayat yang sangat hangat. Hamim ni ayak, ayak yang sangat hangat. Orang yang buat dosa. Dosa apa? Dosa tak mahu nak percaya kepada Quran. Dosa tidak mahu tawheed Allah. Dosa tak percaya kepada hari kiamat. Hari pembalasan. Orang yang buat dosa ni. Yushabuna <webinars> Hamim, <Insurance> Mereka ni akan direjam masuk. Ditarik. Diperosok direjam masuk. Di dalam alhamin. Di dalam ayam yang mendidih panas. Begitu. <S Barr spirituality> Kemudian pada dalam api itu. Dihela dan diheret mereka itu. Tulihan. Lepas dah lejam masuk dalam hamim kemudian haraq pula depa ikut dalam neraka. Tentang al-hamim ni banyak hadislah cerita tentang al-hamim ni. Al-hamim ini di dalam setengah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia sejenis leburan tembaga jaya. Tembaga lebur bagi jadi jaya mendih macam dodol tu bagi penghuni neraka minum yang kata hamim ni. Bila bawa mai saja hamim tu depan muka dia dia nak dipaksa minum. Bila bawa mai je hamim tu depan muka mai tu kena wak dia saja luruh isi muka. Ni yang kata hamim. <coughs> Leburan tembaga cahay bila boboh dalam bekas tu mendidih gedo-gedo-gedo tu bawa mai depan muka ni baru letak depan muka tak minum lagi baru letak depan muka wak dia naik itu naik tu luruh isi muka ni bubung buat kerja. Bila dia tuang aja masuk dalam perut ni. Yusharuhi ma fi buthunihim wal julur. Dia kata luah segala isi perut dan kulit-kulit manusia. Ni yang kata hamim. Mana-mana manusia yang tidak percaya kepada ayat Quran, lepas ni esok akan dihafat, kemudian dicelup lepas ni di dalam hamim. Hak dahsyat tadi ni. Celup dalam tu, summa finarius jarum. Kemudian dihela, dihervek depani di dalam neraka Jahim Allah Subhanahu wa Taala. Summa qilalahum ainama kuntum tushrifon min dunilah. Kemudian dikata bagi mereka itu mana asnam asnam yang ada kamu sembah perbuat syirik daripada lain Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu sembah serta Allah itu dah lepas tu Tuhan tanya dia berkata, tanya tu tanya dalam bentuk menyindir Tuhan kata mana dia Tuhan kata mana dia yang dulu kamu duduk sembah yang dulu kamu duduk kata ada kuasa yang dulu kamu duduk takut tu mana dia tokong-tokong kamu ni mana asnam kamu ni berhala kamu ni mana Tuhan kata dikata kepada mereka itu aynama kuntum tushrikuna min dunilah mana dia di atas dunia dulu kamu kata Tuhan mana dia panggil dia dulu kamu lah muslimin lah muslimah yang dirahmati Allah kalu kata mereka itu yakni kafir-kafir kafir itu balu anna telah ghaib mereka itu yakni afnam itu daripada kan tak ada -dah, dah dia kata puak tu tak ada dah lah <laughs> Dulu kami duduk sembah dia, kami duduk besarkan dia, kami duduk sujud dekat dia, kami duduk minta hajat kami dekat dia atas dunia dulu. Inilah asnam, inilah berhala yang menjadi tempat kami duduk minta segala-gala benda. Hari ini, waktu hari kami susah ni, baru anda habis. hilang, right? Tak tahu pergi ke mana dah puak ni. Tak ada siapa dah kami sembah dulu yang boleh nak main tolong kami pada hari ni. Tiada kami lihat akan dia pada hari ni. Tak ada dah hari ni, tak ada dah puak ni. Firman Allah, "Bัลلم نكُن لادعوا من قبل شيء. Tetapi tiada ada kami sembah daripada dahulu itu sesuatu. ikut mereka itu akan sembahnya asnam. Maka dibawa hadir asnam di hadapan mereka itu, maka firman "Kamu hai kafir, kafir dan yang kamu sembah daripada lain Allah itu akan jadi nyala-nyala jahanam." Bilalah Tuhan kata, "Nah, la ni aku rendam hangpa dalam api neraka. Loroh kisi daging, habis semua. Lepas tu aku heret hangpa dalam neraka. Tolong pi panggil Tuhan yang hangpa duk sembah dulu panggil mai tolong hangpa la. Ni. Panggil Tuhan kata jawab orang-orang yang kena dera ni, yang kena azab Tuhan ni, dia kata, "Boloh ana tak ada dah. Da, habislah hak kami sembah ni hari ni tak nampak buka langsung, tak nampak mata hidung, tak tahu lari di ke mana." baca depa lagi kami sebenarnya sejak dulu tak sembah apa-apa di mana cakap betul kepada tuhan. Doa sebenarnya kami dulu bukan sembah depa tu kami sembah Allah juga. Depa ni ni kira macam sudah disembah dengan golongan yang menyembah asnam dia pakai jawat dulu. Dia pakai tak. Cohat Allah juga. Habis tu dia ada, nak adalah Tak doa rumah, ha doa. Ini siapa bukan? ini kira, kira kita minta dia dia minta semua Tuhan Allah jauh begitu. tu dan ber, cerita dulu kan Tuhan cerdik tolong universiti, boleh bagi alasan mene? dia kata, mereka pun sembah Tuhan Allah juga, Tuhan tunjuk naik ke langit nah. Tuhan Allah juga dia kata, kita minta ke dia dia selalu minta ke Tuhan dia kata pasal apa yang tak minta tering kat Tuhan? Tak bolehlah. Dia kata kita orang banyak dosa. Jadi kita nak minta tering kat Tuhan tak boleh lah Kita minta kat dia. Dia tak nak dosa apa. Memang tak dosa lah. Makan tak, minum tak apa pun lah. Dia kata dia minta kat dia. Dia tak nak dosa apa. Bila minta kat dia. Dia minta kat Tuhan cantik. Sebab dia tak nak dosa apa. Dia tolong minta kat Tuhan. Tapi Tuhan balik kat kita. Dia fikir pun cik macam ni. Tak betul ni. Fikir macam tu tak betul Sebab dalam Islam cahaya kata apa? Udu'uni astagib lakum. Minta ke aku, aku perkenankan bagi kamu. Muslimin dan muslimat yang diurahmatkan Allah ha, Firman Allah s.a.z.a. yudhillu luluhul kafirin. Maka seperti yang demikian itulah menyesat. Menyesat Allah akan segala kafir-kafir. Demikianlah Allah bagi depan ni jadi sesat. Jadi tak boleh fikir. Depan jadi orang tak lebih fikir tak nampak hak mana benar agama tak, tak nampak Allah jadikan depa begitu Artinya, seperti menyetap segala orang yang dusta rasul itu ha, macam mana orang zaman nabi dulu tak percaya ke nabi sedangkan nabi ini cukup punya cantik doa ada depan depa depa boleh tak percaya tak nabi tak nampak kata nabi itu boleh tak nampak dosa apa kata apa dia tak nampak kata nabi itu boleh demikianlah Allah Subhanahu wa taala membiarkan depa di dalam kesesatan minna muslimin ila rahmatillah wa rahmatullah zalikum bima kuntum tafrahuuna ardi bighayril haqq bima kuntum tanbahu bermaksud yang demikian itu yakni azab tuhan itu dengan sebab barang yang ada kamu suka pada bumi dengan yang tiada sebenar patut disuka. itu Tuhan kata hangpa kena azab hari ini bukan pasal apa pasal aset dunia dulu serong pasangan apa dunia dulu seronok sangat. Dia duduk buat benda lawan perintah Tuhan ni, apa seronok sangat bila dia buat benda ni? buat nanya kepada orang Islam yang apa seronok sangat? Bila boleh buat nanya orang Islam seronok? benda ni, udang isu bagi ini, isu orang Islam dana. Itu isu dia. Adik kesempatan daripada isu orang Islam dana, maka orang Islam tenoh satu dunia pula. Sampai dunia yang mengena di Singapura tak pergi pakai kelumpu nampak puncak apa? puncak adik daripada puncak kepada sombong langak bangunan tu puncak tu bukan Yang sampai hari ni pun tak ada bukti jelas mengatakan orang Islam yang buat benda tu tak ada bukti jelas sampai hari ni walaupun sampai hari ni tak ada bukti jelas tapi sedap kata orang Islam jalan tepat juga kata Ambil sempena daripada tajuk yang kata orang Islam ganas ni, kita orang Islam kena seluruh dunia. Seluruh selama ni pun kena dah, tapi kena lagi teruk. Ambil sempena daripada tu, kena lagi teruk. Muslimin dan Muslimah yang dalam macam masing-masing. Hey, kalau nak kira sakit hati, takkan sebab masak punya sakit hati. Tapi boleh untuk sakit hati. Boleh untuk sakit hati. Boleh itu semayang hajat dan minta kepada Tuhan. Boleh itu. Boleh buat. Semayang hajat. Tuhan tak makbul pun. Duk nampak Tuhan tak makbul pun dalam sikit masa ni. Muhasabah tak pasal apa. Pasal apa yang doa kita lalui jadi tak tajam pasal apa. Tak tak kena dia. Sampai seolah-olah. Seolah-olah ni macam doa kita ni Tuhan tak dengar. Seolah-olah walhal Tuhan dengar tapi Tuhan tak bagi lagi apa yang kita minta. Kalau Saidina Umar Al-Khattab dulu dia dia buat sabiq mudah aja dia kata solat sembahyang pun tak sama dia kata macam mana dia kata Allah nak samakan hati kita solat sembahyang pun tak sama. benda kecil yang kita kata kecil sebenarnya besar. Muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Dan orang Islam ni kadang-kadang buat satu benda Akhirnya merosakkan orang Islam sendiri Perjuangan Islam sendiri yang rosak ya. Ibu Ustaz Tentulik tapi ya. ha. Sebelum terlupa Ada kestek di tuan-teman boleh dapatkan Kestek yang akan tercakap di polis Ada di Tuan-teman boleh dapatkan Tuan-teman dengar Dengar apa yang saya cakap kalau ada dah ayat Quran ke hadis ke apa yang saya pun tak melebihi mengata. <tuk> kadang-kadang kita nak marah orang, kadang-kadang kita tak tahu pun apa benda, apa benda kita tak tahu kita nak marah orang, tak patutlah macam tu. Ada di luar tadi. Bukan ambil dah apa yang itu. Nah, Bismillah saya elok-elok pasang Dengar, dengar had saya cakap, had dua lagi panel saya dengar yes. nah. Dengar saya cakap Lepas itu pun nak marah-marah Lepas marah. itu kalau rasa macam tahang mengaji dah, beritahu Beritahu kat pagi saya Pagi saya nanti beritahu, saya tentu orang kuliah saya mengenai okay. Tak ada benda yang kita nak selindungi Hal macam mana boleh sampai di situ Tunggu jangan sayang saya tak boleh terang <SILENGALAN> <SILENGALAN> Tapi dengar apa yang kita cakap Selepas dia respon benda ni Rasa panas katanya Kalau ni bawa pergi sampai ke Taipei Sampai ke Yipoh ni dia panas katanya Sampai angkat poster tempek di masjid Menyeru suruh roi-kos kuliah pengajian saya tak faham macam mana boleh jadi benda ni. Dalam keadaan tidak mendengar apa benda, tak tahu hujung pangkai cerita, tiba-tiba ada orang mendehului dalam berkindah. Ya. Jadi, cengkelan tolong dapatkan dan tolong dengar. Kesianlah. Ya. Bukan kesian kat saya. Saya tak ada masalah. Tuan-tuan tak suka, bagitahu kita berhenti boleh. Tapi kesian dekat da'wah islami untuk tanpa bicara <SILENCIO> Muslimin dan dalam muslimat yang dirahmatia Rasulullah. Acita dia macam tu lah. Bangunlah kita pun ramai kawan-kawan duduk ko belah sini, ko belah baik bontak, belah tengah, ko belah bagan serai, ko belah ramai kawan-kawan. Dia balik rumah, depa pun kena tanya hak mana yang kena, saya semua bagak kena. Bukan baga kena tanya kena macam-macam kecian dari pak. Kakak yang boleh pegang, mereka boleh seranglah. Lebih daripada itu, tak boleh nampak. Di sini dalam musliman adalah maka wajib. fikir tak? Anjur kepada orang ramai, wajib waktu saya dengar, dia mengajar. Apa salah dengan taksir, dengan bahru nabi Adakah selama ini ada huraian yang taksir? <Susurra> Jadi tuan-tuan, Selalu kita kata apa pun dalam quran yang tanpa kita nazakul fi syai faru'u ila Allah dan Kalau kamu bercanggah pendapat tak setuju tentang mana tempat rujuknya ialah Allah dan Rasul. Kalau contoh rujuk lain daripada Allah dan Rasul dia jadi masalah. Contoh rujuk kepada manusia, manusia banyak masalah. Manusia banyak masalah. Manusia Tuhan bagi dekat dia satu benda yang Nabi bersumpah Nabi kata, jaga baik-baik dengan dua benda. Satu benda terletak di antara misai dan jambul, Dan satu benda terletak di antara dua paha. Dua benda ini boleh menjerumuskan manusia ke neraka. Manusia semua Tuhan bagi dua benda. Lidah Tuhan bagi seorang satu. Petiklah macam mana kita suka. Tapi ingat. Killa ladaihi rakibun atmu ada malaikat, rafib dan atif mencatat apa yang kita kata itu ingatkan daripada Allah dan daripada Nabi SAW ingat baiklah Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a.w kehsatuh muka gilap Bismillah Muslimah yang dirahmati Allah s.a.w firman Allah s.w zhalikum berkata oleh Nabi yang demikian itulah, menyesak Allah akan segala kafir-kafir. Artinya, seperti menyesak segala orang yang dusta Nabi SAW. Firman Allah lagi, Zalikum bima kuntum takrahuna fil ardi bighairil haq wa bima kuntum tamrahuna bermula yang demikian itu yang ni azab Tuhan ke atas orang-orang ni adalah dengan sebab barang yang ada kamu suka pada bumi dengan yang tiada sebenar patut disuka atas dunia dulu oh. hampa nak buat apa hampa punya suka tanpa mengambil kira soal hukum soal pantang larang dalam agama haram halal tegah dan sebagainya hampa tak ambil kira apa hampa rasa baik pada otak pada pikiran pada hati hampa buat Maka pada hari ini, atas kesukaan hampa yang tak ketentuan itu, kamu dibalas dengan api nama. Dan dengan barang yang ada, kamu meluah dan banyak pada kesukaan. yakni suka dengan syirik Allah dan suka dengan engkar bangkit hari kiamat. Maka kesukaan yang semacam ini mewajibkan azab Allah SWT. Dia suka, dia buat engkar Tuhan, dia suka. Dia suka macam tu. Dia suka apabila dia encar Tuhan. Dia suka. Dia rasa megah bila dia boleh bantah Tuhan. Dia rasa besar apabila dia boleh tunjukkan dia tak patuh kepada perintah Tuhan. Maka kesukaan yang macam tu, kesukaan yang silap yang boleh menyebabkan kamu diazak di hari akhirat itu. Surmanallah udhulu abwa bajarannah makhlidina فيها masuklah oleh kamu wahai kafir kafir akan segala pintu-pintu neraka jahannam. Yeah. Tuhan Allah tuh udhulu tuhan, tuhan kita pimasuk udhulu abwa bajarannah makhlidina tiha pimasuklah dalam neraka jahannam kamu boleh duduk di dalam neraka itu selama-lamanya. Firman Allah sabi sama wal mutakabbirin maka sejahat-jahat tempat kembali bagi segala orang yang takabur itu ialah neraka jahannam. Tidak ada kah tuan nak cari tempat yang lebih teruk daripada neraka jahannam? Tak ada. Neraka jahannam itu tempat paling teruk. Firman Allah fasbir inna wa'dallahi haq maka sabarlah olehmu wahai Muhammad atas menyakiti kafir-kafir Makkah itu. Allah kata dekat Nabi Muhammad Wahai Muhammad, sabahlah apa yang dia padu buat sakit ke kamu. Sabah. Kerja da'wah ni tuan-tuan, ni sakit. Eh, kita dah baca hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi diziarahi oleh seorang sifat. InsyaAllah sahab Sa sahak, tak main, Nabi. Sampai sampai di rumah Nabi, nampak Nabi ni duk dalam keadaan macam orang duk tahan sakit. Maka dia tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, kamu sakit apa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasalam al-hamsu. Ai al-jua'. Nabi kata tak ada sakit apa, cuma aku lapar, Nabi kata. Syahabat ni bila dengar Nabi kata Nabi lapar, dia tak ada buah masalah. Terus bangkit, keluar daripada rumah Nabi, pergi ke satu kebun Burma maka tu minta nak tolong jurih hayat dekat pokok korma. Tiap-tiap sekali jurih dia dibayar sebiji buah korma. Ni sahabat hati tengok nabi, nabi kata nabi lapar tadi ni. Bila dengar-dengar nabi lapar, dia terus pergi kebun korma minta nak ambil upah jurih, nak minta supaya dia dibenarkan jurih pokok korma satu cebok jurih sebiji korma dibayar kepada dia upah. Dia jureh, jureh, jureh, tuan-tuan. ni bukan untuk kita jureh pokok di rumah. Mekah, tuan-tuan. Mekah, Madinah, ni negeri tak ada air. Nak boleh dapat satu... Nabi kata, Nabi lapa. Dia tak ada buah masyarakat. Terus bangkit, keluar daripada rumah Nabi, pergi ke satu kebun barma. Allah oh, tu minta nak tolong jureh ayam dekat pokok barma. Tiap-tiap sekali jureh, dia dibayar sebiji buah barma ni sahabat aku tengok Nabi Nabi kata Nabi lakak tadi ni bila dengar-dengar Nabi lakak dia terus pergi di kebun korma minta nak ambil upah jureh nak minta supaya dia dibenarkan jureh pokok korma satu cebok jureh sebiti korma dibayar kepada dia upah dia jureh jureh jureh tuan-tuan ni bukan dulu kita jureh pokok da'umah Mekah tuan-tuan Mekah Madinah ni negeri tak ada air. Nak boleh dapat satu bekas ayah ni daripada kawasan wadi ni, nak ambil ayah, nak bawa balik, main, nak jureh, nak pi pula, nak ambil, nak susah. Contohnya, nak dapat ayah di Mekah, di Madinah, ni susah. Sahabat ni sanggup buat susah tu, pasal apa? Pasal nak dapat kurma. Pasal apa? Dia nak ambil kurma tu, nak bagi Nabi SAW. Ulang-ulang daripada tempat ada ayak, numai, juri, dapat sebiji. Pergi ambil lagi ayak di tempat numai, juri, dapat sebiji. Pergi ambil ayak daripada sebijik. Dapat beberapa biji yang agak-agak boleh bagi Nabi makan. Berlari dia ke rumah Nabi SAW. Bila sampai di rumah Nabi, dia suruh Nabi dengan mulut, dia suap ke dalam mulut Nabi. Nabi makan. Dia suap lagi. Nabi makan. Tiga kali suap Nabi kata ke dia. Nabi kata, pasal apa Allah ada bunyi aku? Nabi kata pasal apa kamu main ziarah aku di rumah ni pasal apa Kamu main pula kamu dengar kata aku lapar Kamu pergi cari, cari kerja kerana nak dapatkan buah korma Kamu dah dapat buah kamu main balik rumah aku Kamu suat dalam mulut aku Kamu suat bagi kak aku hang buat semua ni pasal apa Nabi tanya ni Apa jawab sahabat ni Dia kata tidak ada apa Melainkan demi Allah Inni la Demi Allah Aku buat semua ni kerana aku cinta kepada kamu. Aku main ziarah kamu ni kerana aku cinta dekat kamu. Aku bicarakan kerja dapat upah. apa? Aku susah payah buat kerja nak dapat upah-upah. Aku main bagi kat kamu. Aku buat ni tak ada tujuan lain. Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. Inni lauhibuk. Setelahnya aku sangat cinta kepada kamu. Nabi boleh kembalak. Nabi kata kat dia, kalau sungguh kamu cinta kepada aku. Nabi kata, tunggulah kamu akan kena uji. Balak. Nabi kata, maka bersedialah kamu untuk menerima balak ujian daripada Allah. Dan ujian yang nak kena kamu ni, Nabi kata, lebih derah daripada ayat yang turun, daripada puncak gunung yang tinggi. Makna kata, kalau betul hang cinta aku, orang akan kena huji. Tak lama hang akan kena huji. Muslimin dan Muslimahkan dirahmati Allah SWT. Biasa benar. Buat kerja dakwah Islam, buat kerja kalau niat dia kerana cinta Allah dan cinta Rasul, dia main. Sama ada ujian yang disangka-sangka atau ujian yang tidak disangka-sangka. Kiri kanan main. Kawan pun uji kita, musuh pun uji kita. ...muslimin dan muslimat yang dirosmati Allah. Ini yang manusia semua kena buk dalam kepala siap-siap. Benda ni manusia kena buk dalam kepala siap-siap. Benda ni manusia kena semat masuk dalam hati dia siap-siap. Dia kena tahu bahawa ujian akan main... ...dan ujian kalau dia main dalam macam-macam rupa. Orang yang boleh tahan dengan ujian... ...itu orang bakal mendapat kebaikan di hari akhirat. Tak boleh tahan, dia bakal mendapat kecelakaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata faqdir inna wa'dallahi haq. Maka seru, maka khabarlah olehmu wahai Muhammad, acah menyakiti kafir-kafir Mekah ke atas kamu. Orang-orang huh? kafir dah buat, buat sakit kamu ni sabar lah nak buat macam mana? Sabar aja. bahawasanya janji Allah itu benar, yakni janji akan azab mereka itu. Tu dia. Sabar. Tak lama eh orang-orang yang buat sama ni tak lama depannya. Tak lama depannya kena. Firman Allah Subhanahu Wa Taala fa inna nuriyannaka ba'dalladheena ilayhum. Maka jika kami perlihat akan dikau wahai Muhammad setengah azab yang kami janji akan mereka itu maka ia itu nyata. Jangan kata apa? Tuhan kata, kalau kami nak tunjuk azab kami nak bagi kat depa, kami boleh tunjuk dan dan terang-terang kamu boleh nampak. Depa yang nak lawan kamu ni akan kena azab. Kalau kami nak tunjuk, terang-terang boleh tunjuk. Hmm. Tuhan tanda macam hmm. tu. Au natawassayyanaka fa ilayna yurja'un. Maka kami azab akan mereka itu akan sangat-sangat azab. Kalau kami nak buat, Tuhan kata, sekelip mata depa boleh kena azabkan. Firman Allah, "Walqad arsalna rusulan min qablik, min qablik minhum man qathathna 'alaika waminhum man lam naqtus 'alaik." Dan sungguh telah kami suruh akan beberapa banyak rasul dahulu daripada engkau. Setengah daripada mereka itu, mereka yang telah kami kisah akan cerita mereka itu atas engkau. Iaitu 25 orang rasul. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, cerita duk kena ujian ni bukan cerita kamu saja. Berapa banyak dah Nabi sebelum kamu semua paket kena ujian. Kamu ni Nabi Rasul yang ke-25. Sebelum kamu ada 24 orang Rasul. Semua kena seorang sikit. Cerita kena uji ini cerita biasa. Allah kata dekat Nabi. Dan setengah daripada mereka itu, mereka yang tidak kami kisah akan dia kepada engkau dan sebahagian daripada Nabi lagi Allah tak cerita siapa mereka ni Nabi ramai Rasul pilihannya ada 25 tapi Nabi ni dia ada ramai dia kata diriwayatkan bahwasanya Allah SWT bangkit 8000 orang Nabi dia kata ini ada riwayat mengatakan Nabi jumlah semua 8000 orang 4000 daripada Bani Israel dan 4000 daripada sekalian manusia yang lain Melayu aje tak ada Nabi <laughs> Oh Melayu tak ada Nabi Dan Bani Israel saja dia kata ada 4,000 orang Nabi daripada kalangan Bani Israel lain daripada Bani Israel Yang haraplah lah semua Macam-macam Daripada kalangan ini Ada lagi 4,000 lagi Dia kata 8,000 Dan yang sahihnya Barang yang diriwayatkan Daripada Imam Ahmad Daripada Abi Zar Kata dia Aku kata Yang ni Abu Zar kata Ya Rasulullah Berapa banyakkah bilangan Anbiya Abu Zar tanya Nabi Nabi-Nabi ni -nabi ada berapa ramai semua Sebelum Nabi SAW 124,000 orang Nabi pernah jawab dekat Abu Zah. Dia kata Nabi ada seratus, dua puluh empat ribu orang. Nabi. Yang jadi Rasul daripada mereka itu. Dan tiga ratus lima belas. Dan di kalangan mereka ada tiga ratus lima belas yang dilantik menjadi Rasul pilihan. Begitu. Hak kita punya wajib beriman dua puluh lima. Begitu. Firman Allah. وَمَا كَانَ Rasulin أَنْ يَحْتِيَ بِآيَةٍ Alhamdulillah illa باذن الله ada illa ditambah so, satu lagi illa eh? jatuh perkataan wa kana lirusulin an ya'ti ya'ti bukannya ya'tiya kan eh? ya'tiya kana lirusulin an ya'ti bi, bi illa باذن dan tiada-ada bagi Rasul itu bahawa mendatang ia dengan satu mukjizat yang dituntut oleh kaumnya, Melainkan dengan izin Allah. Kerana mereka itu hamba yang dimilih oleh Allah. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang ada mukjizat ni, mukjizat ni dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak jadi mu'jizat ni. Yang berlaku kepada Nabi itu dengan izin Allah. Fa'idha ja'a amruzahi kudiya bilhaq maka apabila datang kerjaan yakni janji Allah dengan turun azab patih kafir-kafir nescaya dihukum antara segala rasul dan segala orang yang dustanya dengan sebelahnya bila may janji Allah nak turun azab dan diputih hukum baru tahu siapa betul siapa tak betul lagi tak mai, lagi tu tak tahu siapa betul siapa tak betul bila may janji Allah masa tu tahu siapa betul siapa tak betul masa tu baru tahu firman Allah wa khasirah وخسر هناك المبطنون dan rugilah di sana agar segala orang yang batil. Yang orang yang tiada beriman. Yang zahirlah oleh hukumnya dan oleh kerugiannya bagi manusia. Dan mereka itu, yang kafir-kafir itu, rugi sekalian tiap-tiap waktu. dahulu daripada itu. Bila may azab Tuhan, rugi habis orang yang kena timpa dengan azab Tuhan. Rugi habis tak ada siapa di kalangan mereka ni yang menerima kebaikan apabila tiba yang azab Tuhan. Barmana Allah Allahu ja allazi an'am. Bermula Allah itu Tuhan yang menjadi bagi kamu itu segala an'am, Yang yakni segala binatang ternakan unta, lembu, kambing dan sebagainya. Litalkamu minha supaya kamu buat naik kenderaan setengah daripadanya seperti unta. Ah ha, ini pula dia nak ceritakan kita kekuasaan Tuhan. Menatang ada-ada dalam muka bumi ni semua Tuhan buat dia. Daripada Al-An'am, Al-An'am ni binatang pernah akan datang ke kimpah, boleh semelih, buat dan sebagainya ni, Al-An'am. Selain daripada tu, segala sotong, hudang, ketang, kuala korang ni semua tuhan buat. Semua tuhan buat. Ha? Semua tu, Tuhan punya kuasa tuhan buat. Contoh masuk dalam laut, berapa banyak binatang tu dalam laut tu, yang hilang tak habis-habis sikit kabut nelayan dok turun tiap-tiap hari tiap-tiap hari satu dunia ni nelayan turun dengan macam-macam pukat -macam dok ada. Dok kau ambil sotong, udang, ketam apa semua ni tak habis tuan-tuan. Maha kaya Allah Subhanahuwataala. Kenapa kita? Ha sebab kita pelik apabila orang nak jadi nelayan tak semeh. <gul> kita pelik. apa? pak dia menghadapi kebesaran Allah di laut <tuk> tak sepatutnya nelayan tak semaya. Sebab apa? Sebab dia... Dia melihat kebesaran Allah. Dia tengok. Kita tak turun kelar. Kita ni duduk baca je, duduk nampak kebesaran Allah. Dia turun, tuan, tuan Dia duduk tengah laut tu. Dia duduk atas buk, atas perahu tengah laut. Tak nampak darat ni. Dia lebih lagi sepatutnya rasa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dukkaut hasil kazanah laut tak habis ni pun satu dah. Kalau fikir hati tu pun... Semayang, lebam daya. Kalau duk fikir yang tu, olyah. Tarik pukat boleh hasil. Tarik pukat boleh hasil. Tarik pukat boleh hasil. Tak berasalkan nak celup tangan dalam dalam leluk ambil semayang, semayang, sebut. Boleh juga. Dia boleh ada masa duk tunggu pukat tu. ke? Dia boleh buka daun bakau. Dia boleh buka daun bakau menjurih. Ya, ya. Laqawah wa billah. Ini nelayan-nelayan di Jepun ni. <laughs> nelayan kita sini insya Allah. Insya Allah, Allah bayangin tu. Ini ni, aduk pula Jepun ni. Oh dia boleh. Dia boleh duk, -duk tarik buka tunda buka apa duk tarik. Boleh hasil ni penuh keruk kapal dan sebagainya. Masa yang terluang duk tunggu buka nak tarik naik tu. Masa terluang tu dia boleh main bakar. Letak duit letak udang. <laughs> La haula wala quwwata illa billah. Itu manusia dia tak nampak macam Dia tanam nampak macam Belum lagi Allah Subhanahu wa taala dia sekali-sekala tu dalam Quran Tuhan kita. Wa idza ghashiya hum mawjun kadzulali da'u Allahu mukhlishin lahud. Apabila boat depa kapal perahu depa hak depa duk naik tengah laut ni, "Wa idza ghashiya mawjun kadzulali." ...dilambung oleh ombak setinggi gunung. Kena, Benar ni kena. Dia duduk naik bot, duduk naik kapal, duduk naik apa tengah laut, duduk tak duduk, tiba-tiba laut bergelora. Rasiyah Umat, maksudnya dia main, pukul naik ni dia jadi macam bukit tu. Maujun, mauj ni ombak ni, kazulan, macam mana gunung tinggi tu. Dia pukul bot naik di puncak ombak tu da'u Allah mukhlisi lahuddi dalam keadaan macam tu apa jadi dekat nelayan ni mati-mati sebut Allah Subhanahu wa taala mukhlisi lahuddi ya Allah hati minta Tuhan dulu minta tak punya macam tu depukui nak di puncak ombak no, tu duk nampak macam duk atas gunung ni gunung laut gunung ayat. Masa tu mulut dia tu sebut Allah Allah Allah dalam kepala duk mai gambar bini, gambar anak, gambar rumah dia duk mai dalam kepala masa tu, masa tu da Allahumma muslimina lauddi, so Allah ni ikhlas hati ni tak tahu nak habaq dah. Sekali ya Allah kalau aku selamat ni tak tahu nak habaq dah aku semayang dulu mana. Falam najahum ilan bani, Tuhan kata apabila kami selamatkan depa sampai di darat. Ya, lepas pada keadaan macam tu punya kelam kabut bin tok kat Tuhan ni hati ni tak ada ingat apa dah. Bulat hati ingat kepada Allah. Iman itu iman yang jaza. Bila sampai aja kedarat Johan tak sedihkan, radha kalau selamat sampai di darat, faminkum muktadir. Sebahagian kecil aja dapat daripada deponi yang tak beriman dengan Tuhan. Halai balik asal balik Muslimin dan muslimah yang Allah. Ini Tuhan bagi ingatkan dekat kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi peringat-ingatkan tentang benda ni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi kepada manusia ni binatang ternakan yang binatang ternakan ini boleh diguna sebahagiannya untuk buat kenderaan seperti unta. Wa minha ta'kuluna, daripada padanya kamu boleh guna buat makan. Semelih, buat makan dan sebagainya. Walakum fiha manasyah. Dan bagi kamu padanya. Yang daripada binatang tengahkan itu. Ada beberapa banyak menepang. Dia kata. Daripada suriunya dan anaknya. Dan bulu hadis dan bulu kataknya macam macamlah lah. Natang itu terbaik digunakan kepada kita semua. Walitablu'u azaiha ajatan fi sunurikun. Dan supaya kamu dapat sampai atasnya akan hajat yang ada dalam segala hati kamu. Oh, Apa kita teringat nak buat dengan menatang, kita boleh buat. Teringat nak jadikan menatang lembu ni sebagai guna buat tarik mereka. Mereka lembu boleh buat berasa lagu nak guna pulik dia nak buat gendam boleh buat. Berasa lagu nak makan daging dia boleh buat. Berasa lagu nak ambil ekor buat sup boleh buat. Berasa nak buat sup dia apa boleh buat. Macam-macam macam-macam binatang -macam. Macam -macam ni apa yang teringat dalam hati, yang terhajat dalam hati boleh buat belaka. Iaitu bawa yang berat-berat kepada segala negeri. Guna binatang jadi trela, jadi rok lori pada satu masa dulu. Wa 'alaiha wa 'alal fulki dan atehnya yakni ateh unta di daratan dan ateh para di lautan kamu tanggung muatan pada kedua. Jadi hmm. kita boleh guna macam-macam apa yang Tuhan bagi kita. Wa yuriikum ayatihi dan memperlihat Allah kepada kamu akan tanda kekuasaannya. Fa <tuh> ayya Maka apa segala ayat Allah yang menunjuk atas keesaan dan kekuasaan yang itu kamu engkar. Dia kata apa lagi yang hampa tak kuat hati, yang paduk bantah Tuhan ini apa lagi? Ha? Ya'ni janganlah kamu engkar ke atas Allah itu, ya'ni Tuhan kamu. Sebab ada dalil yang menunjuk atas keesaan dan kekuasaan Tuhan. Nampak serang-serang Tuhan berkuasa, apa-apa yang duduk bantah dengan Tuhan? Iaitu hidup dan mati, itu tanda kekuasaan Tuhan. Hari-hari tentu -hari, kita tengok orang mati. Hari-hari. Kalau tak ada beradik kita, kawan kita. Kalau tak kawan kita, jiran kita. Kalau tak jiran kita, orang kampung kita. Kalau tak orang kampung kita, orang yang duduk satu negeri dengan kita. Setiap hari ada orang mati. Itu tanda kekuasaan Tuhan. Dan jadi langit dan bumi. Ini tanda kekuasaan Tuhan. Tuhan buat langit, ada siang, tak ada apa. Tak pernah peruntuh, turun dan sebagainya bumi ni Tuhan buat sampai nampak luas macam-macam hasil ada di atas dia ni semua kuasa Tuhan kita boleh nampak dan lainnya daripada macam-macam kejadian bagi Allah semata-mata tiada lain tiak tiada lain lagi firman Allah a kalam yasiru fil ardi fayurdur kayfa kana aqibatu alladina min qablihim kanu akthar minhum wa ashaddu quwatan wa atharan fil ardh dan tiadakah berjalan mereka itu, yakni kapiak Mekah itu pada bumi. Maka supaya memandang mereka itu. Betapa ada kesudahan segala mereka-mereka daripada dahulu mereka itu. itu dia. Tuhan kata, ni oh, buah-buah oh, kapiak ni, daripada jalan ke tengok ke tempat lain. Kalau berjalan, apa tak pernah kali yang tiba bila tengok apa yang ada di atas muka bumi. ...tengok apa yang ada di atas muka ni. Tengok lauk merah. Tak teringatkan laut merah ni satu mata dulu... ...Nabi Allah Musa alaihi sallam sebelah tu. Dengan izin Allah sebelah dua... ...dan dia boleh lintas pergi berang balik sana. Bila tengok laut merah tu tak merasakah ada tanda sukuasaan Tuhan Bila sampai dekat laut mati tu. Dekat Jordan, Pergi tengok laut mati. Tak teringatkan ini kesan peninggalan kisah umat Nabi tu dan anda datang daripada kepada nasihat Nabi Lu Allah sebalikkan bumi jadi macam menjadi tak pernahkah orang-orang kafir yang dulunya berjalan merata tempat berdagang mengancau menyaga di rata dunia tak pernahkah dia tengok benda-benda ni depan adik yang kita begitu ha? dan adakah mereka itu terlebih banyak harta daripada mereka itu dan terlebih sangat kuat dan terlebih banyak bekas pada bumi daripada rumah dan ahli ke ada lain tak pernah kali pada bibiang, Depa ni kalau nak banding dengan kaum 'ad, dengan kaum Samud, Depa tak ada apa. 'Ad dan Samud lagi hebat. Ya, kalau nak banding Depa ni dengan Qarun, kekayaan yang ada dekat Abu Jahal, Abu Lahab. Nak banding dengan kekayaan Qarun, bukan bandingannya. Qarun ni kunci perbendaharaan dia saja tujuh daripada kaum Tabut nak banding dengan Abu Jahal, Abu Lahab bukan bandingan lah, pun begitu korun Allah binasakan dia, Allah telan dia dengan dengan dengan harta dia sekali, telan masuk dalam bumi kaum ma'al kaum samud, berapa punya hebat boleh tepuk gunung yang kerah pejaya tu, tepuk buat rumah kediaman mewah dalam gunung boleh, Bolehkah orang Kapil Quraish buat semacam mana kaum Ad dan kaum Samud Tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, pasal apa yang tak ambil yang akibat? Ad dan Samud yang begitu punya hebat, akhirnya Allah dinasakan semua. Akhirnya yang dia nak kata di sini. Dan terlebih sangat kuat mereka itu nak berbanding dengan apa yang ada pada orang-orang al korek pada hari ini. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ نَا كَانُوا يَكْسِبُونَ maka tiada mengaya daripada mereka itu oleh barang yang ada mereka itu usaha itu daripada azab Allah satu pun dia kenal apa yang ada kat mereka harta benda tak boleh tahan azab Tuhan daripada kenal mereka pengaruh pangkat kedudukan dan sebagainya yang ada kat mereka tak boleh tahan malekat mau daripada yang mereka tak Takdakah benda ni boleh bawa satu pengajaran kepada mereka semua? Yang harta punya harta punya orang-orang kapiak dan kebesaran tiada boleh tolong lepas mereka daripada azab Allah pada hari kiamat nanti. Hanya yang boleh tolong lepas itu ialah Islam dan iman yang sebenar. Hak ni aja boleh tolong kita. Kalau kita ada Islam, kita pelihara Islam baik-baik. Selamat kita di dalam. So, hendakkan selamat kita, dia ada rahmat kita jadi orang Islam. Maka Allah bagi rahmat dia kepada kita. Begitu. Firman Allah falamna ja'athum rusuluhum bilbayinah. Maka takkala datang akan mereka itu. Yang ini akan kafir-kafir oleh Rasul mereka itu dengan beberapa perkenyataan, mu'jizat yang zahir harihu bima indhum la saya suka mereka itu yakni kapiak-kapiak itu dengan barang yang pada sisi mereka itu yakni pada sisi rasul itu minal ilmi daripada ilmu wahyu yang dibawa oleh rasul itu yakni sebagai suka istihza olok-olok gelak-gelak dan buat main-main engkar balik Nabi tidur cakap Islam dekat lebar, dia ada buat gelak-gelak Nabi pi bercakap Islam pi baca ayat Quran buat gelak-gelak yang tengok aku, aku tengok hal-hal angkat kening kat aku, aku angkat kening kat aku, buat jembat mulut, terus tunjuk. Dia memeluat meluat ke Nabi Hak Nabi duk baca tu Quran. Hak Nabi duk baca tu hadis Nabi. Tapi dia benci dekat Nabi, lah Quran ke hadis tu duk buat jembat mulut. Lengah. Perbuatan nefar ni adalah perbuatan istihzak. Dari perbuatan nak tunjuk ego, nak tunjuk sombong, nak buat main-main dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahli'un. Dan turunlah dengan mereka itu oleh azab. Barang yang ada mereka istihzak dengannya. Ha. Maka asyiknya kerana sifat main-main, sifat jua, sifat megah, sifat sombong itu. Maka Allah turun azab binasa di depan ni dengan Allah dia nak mai azab ni bukan nanti mai putih beliau mai sebalik bumi tu tu bertakalkan dia tak mai fikir dia dia apa kan patah kaki patah tangan gigi mulut dia buat semua apa ada ada dengan poin hidup buat nak nak mai kena dia bila kena jatuh sendiri muhasabah diri sendiri macam mana aku menyila diri sampai macam jalan orang ni kan itu juga satu bentuk dari bahaya bala itu turun dunia kerana dia enggan main-main dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah sana, maka tak kalau lihat mereka itu yang kafir itu akan azab kami. Azab Allah. Qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kata mereka itu telah beriman kami dengan Allah yang ni, Allah Tuhan yang besar. Dan kukur kami dengan barang yang ada kami syirik dengannya. Itu dia. Ha? Dia bertemu-temu kata macam tu. Kami beriman dengan Allah Tuhan yang besar. Dan kami tinggalkan benda-benda syirik. Falam dia pun yanfa'uhum imanuhum. Lama ra'au baksana. Maka tiada manfaat akan mereka itu. Oleh iman mereka itu. Itu dia. Bila main bala Tuhan. Azab Tuhan main. Iman pun tak ada guna. Kalau tengok apa yang jadi kepada Fir'a'am. Punya marah dekat Nabi Musa ni. Hambat Nabi Musa ni. Nabi, -Nabi Musa lari daripada dia. Tak tahan kerana dia kena, kena, dia kena peruk dengan Nabi dengan Fir'a'am ni. Nabi Musa tak tahan lari. Bawa orang-orang yang ikut dia tuju pihala ke laut. Siapa orang, orang yang ikut dia kata. Wahai Nabi Allah ke mana kamu nak bawa pih ni. Ni jalan ni halau ke laut ni sekejap lagi sampai ke laut kita terbuntur waktu kita nak pergi mana Nabi Musa kata aku pun tak tahu tapi Allah suruh bawa hamba main ke arah ni orang yang ikut ni tahu dah ni, ni nak pergi halau ke laut ni sekejap lagi sampai ke laut habis kita tak tahu nak lari ke mana dah. orang dah ambat di belakang Nabi Musa kata aku pun tak tahu Tuhan suruh main kot ni aku tak tahu apa nak jadi sekejap lagi dia pun kata, kata sekejap lagi ni Tuhan nak suruh bukui laut-laut nak terbelah tak tahu pakai ikut Tuhan suruh saja pakai percaya kepada perintah Tuhan saja Bila sampai sampai duduk berhadap dengan laut ni masing-masing pengikut dia pakat nak tengok muka Nabi Musa habislah kita sampai tadi tiba-tiba Allah kata apa kibri Allah kata bi'aqa kalbah pukul dengan tongkat kamu ni pukul laut tu kata dia terus puk kata pukul laut dengan izin Allah Subhanahu wa bantuan Tuhan mai laut sebelah dua dia terus pindah Lintas sampai Jemrang dah sampai balik sana Piraun dengan pengikut dia Dua dalam tengah dalam Tengah dalam Nampak dah Nabi Musa dengan orang dia Dah naik ke darat Dia paduk dalam tengah dalam Tiba-tiba Allah kata Dekat Nabi Musa Kukui balik sekali lagi Bila kukui sahaja Idea yang terbelah tadi bercantum balik Contoh Benda ni jadi sungguh Benda ni jadi sungguh Tuhan buat dah Benda Islam ni. ni Kalau Tuhan nak tulung Dia boleh buat Macam tu Allah boleh buat tapi Allah nak bagi pertolongan ni Allah nak tengok orang Islam ni bagi elok dulu. Bagi elok dulu Islam sama Islam duduk bercakap aku lagi macam mana Allah nak tolong kita. Islam sama Islam ni berdiri bagi elok dulu duduk atas atas, atas jalan Quran, atas jalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamakan kita ialah Islam. Hak tu perlu bagi faham Hapa boleh faham hak tu Hapa boleh faham Kata semua nak buat ni Nak buat kerja islam Faham hak tu insya Allah jawab ni Tolongan ni Ni dia ni kata dia betul Kau tu salah Kau kata dia betul Kawan ni salah Padahal sama-sama jemaah islam Nampak Muslimin dan Muslimah Ada dalam jawa sikit Pertama kalau baca buku Usluh da uh. da'wah Usluh da'wah jadi, cara Nabi da'wah macam mana? Nabi dia bukan ceramah, cerah Ceramah Cerah zaman Nabi khutbah lah. Khutbah itu adalah cara daripada ceramah cara da'wah Nabi. Nabi tidak hanya berda'wah melalui khutbah melalui baca ayat Qur'an. Nabi berda'wah juga melalui ziarah. Nabi pergi ziarah rumah sahabat dia, rumah apa Nabi ziarah, ziarah itu da'wah anda pernah dengar hadis bagaimana Nabi SAW zaman awal-awal Islam dulu punya dia kena taruh ni dulu lalu Nabi Masjid Nabi Semayang lalu orang duk lempak ke belakang ni macam-macam lalu bawah satu ruang atas tu lempak corong nafor utamu berorak jatuh atas belakang busuk Nabi balik ke rumah basuh-basuh bersih pakai baju lain keluar ke Semayang hari kedua lalu dia buang sampah atas belakang Nabi berorak jatuh Nabi balik ke rumah basuh usul bersih keluar ke Semayang Hari ketiga lalu dah habis, dah perut pun tak ada, dah sampah pun tak ada, dah tengok Nabi lalu sakit hati, duduk sakit juga lagi, jureh ayah pergi basah. Nak buat juga kat Nabi ni. Tengok lagi apa dia dalam rumah, boleh dua empat sampai belakang Nabi ni, tengok oh dia jureh ayah berorak basah baju Nabi. Basah Nabi lak-lak pismayang tu. Hari keempat Nabi pun macam tak ada jalan lain, duduk lalu jalan lalu juga. Ni yang kata Nabi, itu juga cara dakwah. Nabi lalu waktu tu jugak, hari keempat lalu tunggu apa nak saya tak jatuh tak boleh tidur kan jadi hari ke lima, hari ke enam, tujuh hari tak tak Nabi tanya orang ada di bawah apa Nabi kata ni, kawan kita di atas ni apa kan? jawab kawan ni apa? dia kata sakit sakit Nabi kata sakit, Nabi balik rumah jumpa isteri dia Aisyah Nabi suruh buat makan Nabi cuba buat makan, Nabi bawa makanan tu. Bawa makanan tu ziarah dia pada hemusuh. Pada hemusuh, Nabi pergi ziarah dia, Nabi bawa makanan pulak lagi pergi jumpa orang. Nabi tunjuk akhulak baik dekat dia. Nabi masuk pergi dekat dia, dia tengok Nabi terkejut. Dia tak siap, Nabi pulak main tu, nak lawan tak lawan. Nabi bukan nak pergi ajak lawan. Nabi Nabi tunjuk akhrab saja dekat dia Nabi pergi dekat dia Nabi masuk dekat dia Nabi pegang dia Nabi pegang dia Nabi pegang Tuan-tuan Kita kalau kita dua hantam kau tu Gatak dia sebegin ke dinding Satu dia jumpa kita Dia salam dia bongkok Dia peluk kita Kita rasa macam ni Kita rasa macam kita akan dah jahat, dia. cek, aku dah cek, boleh buat? dia ni tak kuih aku punya duk gasak dia, aku punya duk tenyih dia aku punya duk hantam dia bukan dia tak tahu, kata aku duk hantam dia dia tahu tapi dia boleh main depan aku dia boleh tunjuk aku. aku yang baik depan aku dia boleh main ambil berat aku, dia pegang aku Allah, buat apa? kita dah duk tak larat ni, dua sakit ni dia main buat macam tu, bertambah lemah kita ni Nabi tanya dia, apa-apa? Nabi ambil makanan hadiah teruk ini dia masak. Nabi suap dalam mulut dia. Makan penyak-penyak nak kata apa? Nabi suap tiga mulut dia kata apa? Dia kata, Ya Muhammad asli ni Ya Muhammad. Wahai Muhammad dia kata bagi aku masuk Islam. Kalau itu tadi strategi dakwah. Kalau kita tahu dia boleh oleh mempahamkan kita buruk-buruk atas -buruk belakang, kita memusuhi dia, kita pidumasi hamun dia, dia tak akan tertarik sama sekali dekat kita. Salahkah cara Nabi pergi dia, pergi ziarak dia, Nabi tunjuk Nabi hormat dia, Nabi tunjuk kasih sayang yang Islam semua tunjuk pada dia. Salahkah? Cuba ulang banyak lagi kaedah da'wah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Matlamat kita, berdua-dua-dua, matlamat kita. Matlamat kita ialah nak supaya orang nampak Islam ni jari. Matlamat kita apa? Matlamat kita ialah supaya orang tak nak dengar Islam ni, dengar Islam daripada kita. Matlamat kita bukan kita nak suruh dia lain diberi Islam. Tapi kita nak suruh dia main dekat Islam. Biar main kita menampak bilangan orang yang sayang kepada Islam. Muslimah dan Muslimah yang dalam jawapan kita kena belajar sirak nagawiyah belajar sirah nabawi. Kita belajar sambil Quran, kita belajar hadis Nabi, kita kena belajar sirah nabawinya. Mudah-mudahan dengan itu orang ni diimoga, terbuka mindanya dan mudah-mudahan apa buka hadis. Dia nampak Islam istilah dipermanya cantik dia kat orang-orangnya rupa dia tak tahu kata Islam ni cantik. Tonton dia rancangan dalam TV, tu tunjuk lagi. Apa nama, -nama? Cerita tentang orang-orang yang masuk Islam Apa? Kau dia Ahmad Daud punya rancangan ini. Tengok, Tengok. Kau dia Ahmad Daud itu pun. Itu contoh. Kita ada kesalahan bagi tak? Dengan hidup dia sebagai artis dulu. apa semua Tiba-tiba hari ini dia mai balik kepada Islam. Dia mai bukan dia balik. Sekadar nak beramal dengan Islam saja. Dia nak menyumbang kepada Islam. Dia pergi ni orang-orang ni, orang-orang yang masuk Islam ni, dia interview mereka, dia tanya mereka macam mana apa-apa ni. Dia dengar dulu cerita mereka, dia tapi-tapi dulu apa semua, dia buat satu filem dokumentari. Suruh mereka ni bercakap tentang, mereka ni bila diminta ingat balik, macam mana dia boleh teringat nama itu Islam, dia nak sebut tu. Islam is great dia nak sebut tu ayat maka habis. Nama Allah benda macam ni bila ditunjukkan kepada masyarakat orang bukan Islam tengok kan jangan dulu mereka tengok depa tengok depa tengok depa eh, Islam ni cantik tuan-tuan eh. tapi kalau Islam yang cantik ni kita hidangkan dekat orang keluarga kasar orang tak nampak Islam cantik dia buat terlalu banyak kali dalam orang mai rumah kita jadi tetamu kita kita pelawang makan nati, jarum-jarum. Kita jamu ayam percik dekat dia. Di yang baik, ayam percik kita jamu dekat dia. Tapi kita lempak dekat jam-jam. Dia, dia tak main makan ni. Nah, habis. Lempak. Sedapkah ayam percik tu? Tak sedap juga. Ayam percik yang sepatutnya sedap tu, tapi cara kita bagi tak sedap. Dia kata macam ni. Dia kata, tak saya jamu pun tak kita kita. Berbanding dengan omai rumah kita, kita tak ada apa, lok apa, tak ada air tu kita, telur goreng saja kita buat, kemudian ikan apa, kita potong ada sikit, buat yang tu saja yang ada. Kita jamu dia kita minta mahu lah, dan sini ni, kita jamu dia kita layan dia elok sedap sedapkanlah telur goreng tu sedap, tambah dua pinggan. Tambah dua pinggan. Apa Apatah lagi kalau kita, orang main rumah kita-kita jamu ayam protik, jamu dengan adab sopan. Tunjuk jadi kita senang dia main. Bertambah-tambah sedap. Gilangan yang memang sedap itu. Islam macam itulah. Islam ni sedap, cantik, cukup, comel. Tapi kalau cara kita bagi itulah tu tak cantik, orang kata Islam ni kau. Agama lain macam ni. Dalam dunia ni, hak tu Islam katanya. Hak lain tak betul. Tapi cara depa tarik orang main kat agama depa, ramai orang jadi maksiat kat depa. Tak balik kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nabi tunjuk, Nabi suruh kita jadi manusia berada. Manusia yang menggunakan dakwah untuk nak menarik orang memahami agama kita sendiri. Permana Allah Subhanahu wa taala betawan itu lebih bagi boleh maksud dakwah sunnatullahillazi <tuk tangan> ah, khalaqat fi aybabih maksudnya sudah jadi adat Allah yang telah lalu pada segala hamba-Nya yang dahulu kadar tiada manfaat iman waktu turun azab dia. Ya. dia kata siapapun kalau dah last minute baru nak beriman tak boleh dah cerita on tadi ni bila Nabi Musa balik di kerana dia sampai tengah laut Allah Subhanahuwataala belum cantum balik bila laut bercantum balik Fir'aun dengan tentera ni nak lemas dalam air. Firaun dalam keadaan air pun masuk hidung ni. Apa Firaun kata? Dia kata amantu bi rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Dia kata. Tapi iman Firaun sudah tak diterima Tuhan tadi. Pasal apa? Pasal tiada dua ada pada saat-saat kecemasan. Saat. Allah tak terima lagi dah orang yang bertawab pada saat-saat yang macam tu. Firman malam Allah. وَخَثِرَهُونَا لِكَ الْكَافِرُونَ Dan rogilah di sana oleh segala kapiak. Sekira-kira, tiada terima iman waktu turun adab. Artinya, nyatalah terhubian mereka itu bagi tiap-tiap seorang. Dan mereka itu, yang dikapiak-kapiak itu rogi tiap-tiap waktu. Sejak dahulu daripada datang adab itu lagi. Rogi habis-habis sadaqallah. Selepas ini kita masuk surah as -tajdah. Saya minta maaf yang di masa Nabi ini terkena pengarati. Nak, berhati. nak berhati surah ni. Selepas ini insyaallah kita masuk surah As-Sajdah Surah as di sini ialah surah surah Fussilat. Surah Fussilat. surah Fussilat yang mengandungi 53 ataupun 54 ayat. Insyaallah. Wallah. soalan dia kata apabila sujud seseorang hamba Allah dalam semayah nesta ya sujud selalu tujuh anggota Bukankah, ya? ini hadis Nabi Nabi dekatlah sujud ala akhbar sujud iaitu tujuh anggota iaitu muka maksudnya dayinya dua tapak tangan dua lutut dan dua tapak kaki <coughs> yakni hujung kaki dilipatkan menghala ke kibla Salah saya. Apakah yang dimaksudkan dengan dua tapak kakinya, iaitulah dua ujung kakinya dilipatkan ke mengalap, ke kiblat. Ujungkan dia kata bahul mazid jadi dua muka satu tujuh butir. Iaitulah dalam mazhab syafi'i ini. Dalam mazhab syafi'i ini. Syafi ini termasuk di dalam tujuh anggota sujud tu ialah jari kaki dan jari kaki yang dimaksudkan dengan jari kaki itu kata Imam Sabi ialah pahut tapak kaki. Dia kata pahut. Dalam mazhab Syafi'i pula yang dikatakan pahut itu ialah benda yang apabila kita apabila kita angkup dia bercentuh. Yang tu pahut. Kita tapak tangan kita ni bila kita tempek dua macam tu, hak melekat tu yang tu pahut. Hak tak melekat tak diterima sebagai jadi ada satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i, Dia kata apabila sujud, pastikan hak kawasan kalau tapak kaki kita-kita cantum tu. Hak belaga tu, kawasan tu bagi kena masyarakat. Yeah. Bermakna orang yang sujud, dia letak kaki kaca, terik-terik tu, kakut kaki tak kena. Dan walaupun ada pendapat yang mengatakan janji, kunjung kaki kena tu Kalau dalam Mazhab lain, dia kira... Tujuh anggota, eh? dia tak kira perol ke apa kan. Janji kaki sentuh, bayar lantai. Kan? tentu tak lipatkan, tentu lipatkan. Dia kira sah. Dia kira secara, tapi muka. Tengok ada orang tujuh kaki, dia tak lipat. Ekan? Dalam mazhab dia kata, tak apa. Tapi dalam mazhab masalahnya, mesti kena lipat. Dan lipat tu pula, dia kata, sedaya upaya. Bagi parut, dapat kaki itu kena. Kena kapet, kena lantai. Maka kita turut tu. Maka itu dikira sebagai anggota tujuh. Nah, itu yang dikatakan tujuan besar Cuma hak ni tak, tak berapa jadi masalah sangat Yang biasa nak jadi masalah ni Masalah orang kuat Selalu berpanti tanya soalan Bila orang kumpulan tujuh dalam semayang Tak tangan dia telapik kain telekuk Mereka oh, tu banyak orang tanya Tak tangan dia Telapik kain telekuk Sok kena tujuh dia Kalau itu keputusan dalam mazhab Syafi'i Sok Sok walaupun telapik kain telekuk hanya satu saja anggota yang tidak boleh selapik ketika sujud iaitu dahi saja. Tapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki apa semua ni kalau selapik tidak menyebabkan masalah yang itu. Itu mengikut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi banyak orang pun bertanya benda-benda macam ni kan. Jadi masalahnya lah bila dia nak sujud. saya bagi kain selkokkan dia main duduk lapik jadi dia nak kena dulu. Kena ada kelebiak pula, kena telefon dia kelebiak, menjadi kawal pula jadi. Jadi di Islam dalam soalan ibadat, dia tidak dapat tujuan nak jadikan masyafah. Nak jadikan susah orang yang ibadat ni. Ha? Allah, yang baik kita daripada Allah yang tak baik kita nak. Kita sanggupkan dengan kastik sefal dan sebabnya. Alhamdulillah, bila kita ada program anjuran Dewan Bahasa baru ini, dia dapat liputan dalam semua soalan baru kita. Soal Kabbalah Peris melaporkan Pertama kali agensi kerajaan Jemput PAH PAH naik atas pentas untuk berikan pandangan dia naik atas pentas Dia pasal PAH Dan terlambat kat luar dia tak lagi Alhamdulillah, sebab itu saya rasa Kita buat kerja kita terus Allah akan berikan kemudahan kepada kita Sebelum selepas saya Membentang kertas kerja ketika pengulas Orang professor daripada UKM Mengulas kertas kerja saya dia mengulas mengikut apa yang saya tulis Dia tak sempat mengulas Ikut apa yang saya cakap Apabila dia selesai mengulas Saya jawab pula soalan-soalan Secara terbuka Dia datang lupa saya Dia kata ni pengulas Dia kata tak tahu kata Pah open macam ni dia Kata saya you tak pernah test pun nak you tahu Sebab macam pokok tengkali Datanglah kami Ini kebetulan perempuan Bila dah habis majlis atas petas dia pun kata terima kasih lah saya dah dapat banyak maklumat tentang FAS tadi Kali boleh tak bagi alamat Lepas itu nak salam dengan saya <San -tuan> Saya kata Profesor mah, Saya tak bersalam Eh saya mana pula Saya tak bersalam dengan perempuan Tadi saya nampak awak open sangat Sekali dengan salam pun tak boleh Saya cakap dengan dia Profesor awak jangan confuse Antara terbuka dengan hukum Ini yang Amlon tak boleh beza You sebagai akademik yang bezakan antara sikap terbuka dengan prinsip dan hukum terbuka memang Kami terbuka dengan siapa pun kami boleh debat Dengan siapa pun kami boleh bincang, dengan siapa pun kami boleh dialog Kami ready, keluar tak pernah jumpa lagi Kami ready Tajuk apa? Marilah insyaAllah kita akan cuba antar pakar ni InsyaAllah kita ada Nak kata semua bidang kita ada tu tidaklah juga Tapi kalau takat nak debat dengan law ni no, khususnya Ya no, Terlalu takkan ada debat dengan Al-Nur -no padan. Padan kita ada senaga yang cukup untuk berdebat dengan mereka. Tapi jangan kau confused antara sikap terbuka kami dengan prinsip perjuangan kami. Prinsip kami tak akan gadaikan. terbuka Terbukanya kami bersedia untuk berbincang dengan siapa saja. Dan kita harapkan inilah sikap yang perlu kita ambil sekarang ini. Dalam kita menerajui terkanan yang sedang ada sekarang di hadapan kita. Di kiri kanan kita khususnya. Untuk kita terus-menerus mendekati semua yang wajib kita dekati tanpa kita menggadaikan satu inci pun prinsip perjalanan kita. Kerana sesak itulah yang dapat saya sebut. Semudahan ada manfaatnya. Aku doa kongsihana. Wassalamualaikum warahmatullahi Ada satu perkara yang sangat dibenci oleh manusia dalam dunia sekarang. Sangat dibenci. Kebenciannya boleh dimasukkan the highest degree of hatredness. Bukan mereka membenci diri mereka. Bukan mereka membenci ahli keluarga mereka. Bukan mereka membenci cara hidup mereka. Bukan mereka membenci apa yang ada di hadapan mereka yang mereka saksikan sepanjang hari. Tetapi yang dibenci oleh manusia. Di seluruh putaran globe sekarang ini, ialah mereka membenci agama Allah, yaitu Islam. Daripada Amerika, saya sebutkan, di Hamil Sia Utara, sampai nak kepada Australia, New Zealand, di Hamil Selatan. Daripada Jepun, China, Nun, di Timur Jauh, sampailah kepada di Timur Tengah, sampailah di Awal Timur.